«Розумний хлопець. Він кудись виїхав». «То нічого, він розумний хлопець. І Миколу Павлюка знаю». Павлюк має спілку з комуністами. Тихо, дурню. Грушевич з внутрішнім страхом глипнув на Тодосія, ніби в ньому була вмонтована бомба. «Польща, Польща нас усіх поветлумлює». У Степаниди був депресивний психоз. До речі, і в цього-то досі щось схоже. Якби Грушевич не занепав, хлопця можна повернути до здоров'я. Більшість душевних недуг – це недуги волі. Галичина. По-польськи галичина – малопольща. Медіатори руху в Степаниди накопичувалися упродовж тривалого часу. Відтак вона відчувала потребу кипучої діяльності і вносила в професорове життя такий розгардіяж, що він зрештою почав її боятися. Якось Степаниді завихторилося іти за грибами. В лісі проколола ногу, дістала зараження крові і померла. Вдруге кривов'яз не наважився одружуватися. «Ти маєш добру пам'ять, Парубче, – радів Грушевич. Покажи літеру «Р». Так, тепер ще. Так, прекрасно. Слово даю, через місяць ти станеш тюремним писарем. А лікарем ти хотів би бути? Ні. А чому? Не знаю, не хотів би. Дивак, прикро образився Грушевич, напиши «Л». Не хочу. Тодосій переповз на свій матрац і натягнув на голову сарда. З-під поли виглядали тільки затоптані зеленкуваті п'яти. Дурень! Розізлився Грушевич і перекинувся на другий бік. Але одразу ж звівся на дибки, кратькома зиркнув, чи не прокинувся професор. «Боже!» – зітхнув він. Він притулився чолом до холодного муру і з болем думав, що огрубіво тут, у проклятій тюрмі, здрібнів душею. «Навіщо обзивати хлопця?» Сам же йому відбив охоту, спитавши, чи той не хотів би стати лікарем, Адже такими речами не забавляються. Добре, що професор спить. У вічі було б соромно глянути. Грушевич думав, що якби молодший, то не піддався б хвилевим настроям. А йому вже за 45 у тюрмі сам для себе став нещасною і жалюгідною істоткою і чогось не відчуває потреби причаститися до минулої чистоти і цільності. Наглядач. З гримотом поставив біля дверей миску і відро з водою. Треба було вставати, бо повернеться рівно через чотири хвилини і забере відро. Але Грушевич не мав сили ворухнутися. Дідько з ним подумав він, нічого не станеться, коли день буду невмитий. Тим часом арештанти схоплювалися і займали чергу. Пане доктор, штовхнув його ногою кмич. Грубість від збайдужіння, грубіян – це боягуз. Пуста, пересичена тварюка. Завдяки грубості ця тварюка самомобілізується і утверджується, а хай йому, чорт, треба вставати. Я брутальний стодосієм, бо він слабший. Я можу зігнати на ньому злість і відвернутися від цієї гидоти. Змочуючи водою голову, Грушевич постановляв собі беруся за книжку. Пишучи, очищаюся. Мене доконує марновірнство. Досить ницітий. Він із замилуванням згадав роки практики в Тернополі. Робота його бадьорила, не давала впасти. А взагалі він ніколи, здається, не мав ні сталого погляду на речі, ні твердої опори. Як би там не було, в Тернополі минули його кращі роки. Грушевич витрав лице одним кінцем рушника, професор другим. Лікар одним оком косив на професора. Що за неймовірний чоловік? Весь вік уникає переслідувань. А дивіться, що за спокійні, мудрі очі, яке благородне обличчя, яка стриманість і ощадливість в рухах, ніби збирається почати ще одне життя. «Сьогодні ви в ліпшому гуморі», – сказав професор. Грушевич здригнувся, промовчав. Потім, складаючи рушник, він сказав з посмішкою. «Гумор цілком залежить від нас, пана професор». «Що-що, а це у нашій владі». Кривов'яз кивнув і став розчисуватися перед надщербленим дзеркальцем. Над дзеркальцем поволі пересувалися тіні від град. Самі грати знаходилися глибоко в ніші віконця,